Kapitola 52. Ješua se sely spichali přes několik posledních medisnů. Západ 10, 9, 8. Jošou tyhle přeplněné světy nezajímaly. Jediné, co teď chtěl, bylo dostat se domů. 6, 5, 4. V jedné z nižších zemí si dovolili ten časový přepich a přesunuli se od Humptulips do Medisnu a poháněli přitom vzducholet motorem který se pro ně podařilo vyrobit mladému geniovi Franklinu Talimanovi v debutu. Tři, dva, jedna. Na posledních několika světech byly bariéry, jakýsi systém varovných značek a signálů, ale oni spíchali dál. Nula. Madison zmizel. Šokovaný Joshua stál a lapal po dechu. Celý mu sevřela ruku. Ocitli se na plání poseté troskami. Tu a tam se ze země začaly zbytky konstrukcí a kusy zdí. Několik pokřivených kovových chomáčů, což musely být zbytky speciálně vystužených železobetonových konstrukcí. Okamžitě je začal dusit prach, suchý jako podlaha pekla. A nad ruinami bezradně vysela otřená vzducholoď. Před nimi někdo stál. Nějaký muž v kombinéze. Ne, uvědomil si Jošua, když zahlédl tvář se zaprášeným mizorem. Je to žena. Jsme tady, abychom zastavili v kročníky, oznámil jim mírně zkresleným hlasem reproduktor na její přilbě. Zmizte odsud, okamžitě se vraťte. Vyděšení a v šoku v Jošua se seli ruku v ruce zpět na západ 1 a vzducholoď vzali sebou. Tady, na jasném slunci, je oslovila jiná mladá žena v uniformě Žemas, ženské sbory Medicine, s blokem a diářem v ruce. Podívala se vzhůru, přiletěla pohledem vzducholoď, Nevěřícně zavrtila hlavou a prohlásila káravým hlasem. Budete muset projít dekontaminací. Všude po sousedních světech jsme rozmístili varování. No, všechny ale nezastavíme. Žádný strach, neporušili jste žádný zákon. Budu potřebovat vaše jména a číslo sociálního pojištění. Začala něco psát do svého bloku. Ješua začínal vnímat nejbližší okolí. Tenhle paralelní medicine byl ve srovnání s tím, jak vypadal, když tudy Jošua procházel naposled přeplněný. Stanová městečka, vývařovny, zdravotnické stany. uprchlický tábor. Sally se zatrpklým přízvukem prohlásila. Tak prosím, žijeme v zemi hojnosti, máme všechno, co si někdo může přát a mnohokrát víc. A přesto chce někdo začít válku. Co je to člověk za podivného tvora? Jenže, obrátil se k ní Ješua, nemůžeš začít válku, když nemáš s kým. Ale potřebuju si dostat do domova, nebo alespoň na místo, kde domov býval. Žimasce zvučel u pasu úřední telefon. Podívala se na obrazovku, zatvářela se nechápavě a pak obrátila pohled k Jošujovi. Vy jste Jošo valiente Ano. To je pro vás, podala mu telefon. Můžete mluvit, pane Lopsangu.